Турниця. Вони самі чудово знають ситуацію в Україні і те, хто з фаворитів-мільйонерів має найбрудніші лапи. Це знає кожен школяр. Але все-таки, що мене муляє? У кабінет залетіла та міла. Георгій спершу навіть не пізнав її. Що робить з людиною любов, подумав він, цілуючи її у щічку і даруючи маленьку коробочку з золотим браслетом. Її вже калькулятором і язик не повернеться назвати. Чому я так не як вона? Може, я не закоханий? Чому моя любов не приносить мені тієї ж радості, що й тамілі? Хто в цьому винен? Я чи Євдокія? Українці щасливі, коли роблять три речі. По-перше, коли пожинають і поглинають плоди своєї праці на своїй матінці землі. По-друге, коли показують чудеса військової звитяги і суто спортивного інтересу. По-третє, коли співають. І ці три речі у них виходять бездоганно. Українці ніколи не зможуть робити швейцарські годинники, ніколи не матимуть британську банківську систему, японську електроніку, єврейську культуру лихварства. Однак є три речі, на яких українці колись зможуть таке заробляти великі гроші армія і, відповідно, спорт, сільське господарство і, відповідно, харчова промисловість, мистецтво і, відповідно, література. Акції 16 вересня, а особливо 12 жовтня, принесли Георгієві розчарування. Він почувався обдуреним і приниженим. Акції громадської непокори були, в принципі, приречені на поразку – і щоб передбачити це, не треба було бути мудрим політиком чи телевізійним політичним оглядачем з непристойним прізвищем. Невдача витала в повітрі, однак дуже хотілося змін. Тож на денці Георгієвого скепсису жеврів маленький промінчик надії. Надії на диво, але дива не відбулося, і від того було сумно і порожньо на душі. Може, професор і справді правий у тому зараз немає ніякого сенсу дригатися. Період такий, руїною називається. То Георгієвої фірми звернулися викладачі Києво-Мигалянської академії з проханням захистити їхніх студентів, яких викликали до міліції і, показуючи їм їхні фотографії під час подій повстанню Україна», вимагали настукати на друзів. Це якраз те, що й передбачав Георгій як наслідок акцій непокори, закручування гайок і неминуча тоталітаризація суспільства. «Усе тільки починається», – говорив собі він, – «далі буде, панове». Георгій та Євдокія приживалися, це було нелегкою справою, ледь загоїлася рана від конфлікту, чоловік і жінка не поверталися до дражливої теми, намагаючись жити звичайним земним життям. Цього дуже бракувало. Взагалі їм було цікаво разом, хоча вони чистенько і сперечалися. Липинський, старий український сноб, любив слухати італійську оперу на всю катушку. Євдокія тихо страждала, понад усе вона любила тишу. Єва була ревною віруючою, Георгія це дратувала. Він любив кидати на вітер гроші, вона це засуджувала. Єва любила пасивний відпочинок у ліжку з книжкою і чашечкою чаю. Він у вихідні грав у теніс і гольф. Липинський любив рибу, вона м'яса. Він був у всьому дипломатом. Євдокія тяжила до радикалізму. Георгія завжди цікавила, що його жінки носять у своїх сумочках. І ще малим він любив пурпатися в маминій торбі. Він передусім шукав там щось смачненьке, може якась цукеречка завалялася. Пізніше Георгій увійшов у смак. Він любив вдихати запах маминої сумки, що пахла розсипаною колись пудрою, маминими парфумами і ключами. У кишенці лежала білосніжна мережена хустечка, в іншій – маленький потертий гаманець і записна книжечка. А ще там була книжечка з талонами на трамвай. А ще – календарик. Ні, календарик лежав у кишенці записної книжечки. Однак, головне, в ту сумочку мама завжди клала якийсь сюрприз для сина, щоразу інший. Це міг бути паперовий кульочок, загорнений у вигляді конуса, зі ста грамами білочки фабрики імені Карла Марса, або металева коробочка з монпансьє – або пахучий мандарин, або кислючий лимон. Усе це в часи Георгієвого дитинства було страшним дефіцитом і через те таким жаданим. Оця любов чи цікавість до жіночих сумочок лишилася в Липинського на все життя. Він любив провокувати ситуацію, в якій жінці доводилося вивалювати в своєї сумочки, аби знайти якусь річ. Найчастіше він розігрував спектакль про загублений ключ і насолоджувався з погляданням вивернутої торби, бо це давало вичерпну характеристику його обраниці. Так, його пасія зі Львова, яка навчила його готувати фантастичні деруни, носила в своїй сумочці всяку всячину – Прокладки, жуйку, косметику, парфуми, записник, гаманець, ручки, мобільний телефон, щітку для волосся, таблетки, тобто все те, що й інша жінка її достатку, однак серед тієї всякої всячини була одна річ, непритаманна іншим сумочкам, зошит у товсій обкладинці, на вигляд щоденник.